سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم وازغى دوتا من اهلك تضوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِزْهَمَّتْ طَائِفَ طَانِي مِنْكُمْ أَنْ تَبْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنِينَ حضر مئسا دسور آل عمران شروع په دې کې مرکزی مسئله اسباب د اسباب د جهاد مسئله د جهاد او ان پاک کی سبیل الله ذکر او دا موږ ویلو چې د تنظیم آداب ذکر کوي 15 قواعد یو ستاسو کی دويوي دیم قانون به قرآني دریم د جماعت مرغری بقار کوي سلامره په جماعت وبخर्चे کوي او پنزم د غیرو نه په خپل جماعت حفاظت کوي او د غیر رازدارو نه د حفاظت لپاره دا وی لږ نقصانات ذکر کړو پسا جماعت کې داسې سره کېناستو چې هغه سار رازدار وي او سار ازګ شو په قران دا وی لږ وی ذکر کوي د سو جنبلی کېږي یو لَا يَعْلُونَكُمْ خَوَالًا دیس تاسوک کے فساد کو رئی او ملنہ کئی دیبا تاسوکی دا فساد کو رو تاسو لچه نقصان رسی نو دے خوشا لئی یعنی چه فساد نرسی بجے خبر دے ملنہ کئی بیم نقصان ذکر کو ودو ماعنتم وخیدی ها غسیسی تاسو تنگئی تاسو لفت اکلیف را رسی دریمو خبر زکر کا قط بازت البغضاؤ من افوائهم در دلیل خلونا اغا بدرد یا لطی او اغا تاسو ترارسی دی, دی. سالورم وما تخت الصدور اغا جسنو کی برکلی دی اغا دیرلوی دی اکبر و دیرلوی دی انزم خبرِ ذکر کا تاسو و سرمین اکوئی تو تاظر و سرمین اتنا کئی ها انتم ها اولائی تحبونهم ولا يحبونکم شپاگم منعبکان دی و اذا لگوكم کالو آمنا تاظر جوزی جی و ایسام ارگرین و اذا خلو عزو علیکم الانامنا من الغیزی غم بطو سرونا اغشی چیل چه زمان وسوئے چه دیمی ختم کرده رئے آدم ذکر کا ان تمسس کن خسنة تن تسوہم کتالا خوشالی رو رسیگی دیخا فکئی نہم کتالا تقلیب رو رسیگی نپالی خوشالی لسم لای زرکم که دوم شیع دی بچنون جوڑی فتار تو تقلیب نشی رسولی قوز و يصغط من اهل کا تو بو المؤمنین د دې زه نه گوارګه ذکر کای پدې کتاب زه ووت کی د بیلځه ګاې دی بابنديونه کا دامیر اتہ تو نشم نو پخا بشی کسب بدل شوا د اجراد بدرین کال د شوال ب 100 صحابو تا فتحو لگی دا چه کفار با مدینمون ورابان لے او د حملی اراده دا نبی علیہ السلام صحابا را جمکل خبر را را سیدلے چه مشرکین رازی او بمون حملہ کئی نو جنگ و بازم گئی گی کی. نو آیا په مدینه کې دنه ارشاد شومغو چې راځي چې موږ او غنه به هر مخې وروتوم د څو صاحب اورای داوا چې موږ وو او چې راشي موږ او ډیرو صاحب اورای داوا چې نه مدینه دمو جنب ریږي موږ مخ له عز لا جلئي دا مديني منولي ودود دران نئنا او ممتر جنبو بو نو اتفاق ببهر وطوبان اوشو نبي عليه السلام مصحب بن عمر رضي الله تعالى عنه لجنده ورقا جتا دا كعدد جنده او دا دا دستي أميري دا دستي امير حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه دا نبي عليه السلام قشرت رو اغدا دا دستي امير حضرت حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنوز غرنو آجو دیر بات رو دیر نرو سیرال اعلام کی لواکیت ذکر کئی جد نبی علیہ السلام نمخی مخی وروانو دوار دو او دوار اللہ سو بیتو لنی او پا دوار اللہ سو او چگر بیوالی انا اصاد اللہ زداللہ از مریم انا زداللہ از مریم زداللہ از مریم او د نبی عليه السلام سره د بیا زيادت مينوعد ع رقم د زيادت خو نبی عليه السلام صحابه کی نوو به مناسبه کا دابک عبد الله بن جوير رضي الله تعالی په قیادت کی یوه غندې دا اوس فاګل غړي چې تشيره مکه دا اوچته وا او په دلی نبی عليه السلام او صحابه کینو داغی مشری عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی او کو او دا هیداه ته ولورکل به جریمو جنو ګټلو نو هم پتہ سو پتہ غه ماز نه شهې دا و نه او کوم جن بایلو نو هم پتہ دا ماز نه پرې رہی دا مشهور جنرال د بار دادی چې هغه د دیر د او باید چې ضرور خبر کی کله چې با یا امیر د جان هغه خواري نو دا هغه هم به پلان اندای چې د دشمن سره کار وکړي او دا هغه یا کمزوري درو نیسته دویم دا چې دشمن ته د سیف لپاره خو پرې ده ما دا ترنه وینې وښاوه چې د تیر ځای لا ور وې نو دیو تو کله زانو واه راغمه دشمن به ځالګي نو غوښځم برمه مې بیا وتاسه به نقصان کوي نو هغه به د تیغ تیر که چېرې دې شي که پرداځم چې بیا تختې درېم د خپل ځان د لپاره به د دشمن تیر غالب شو او دشمن زه راوري ته ځان به په نو بیا د تیغ تیر بزنده لري او سنورم دا دشمن دا د دا حمله توله لاره باندول چه ده با دا کم خوانه نو نبی علیه سلام دا عبدالله بن جو بیر رضی اللہ و تعالی نو که عدد که چکا مدسته کینو لان او غیره غشی ورگل چه تاسو ارسو گراجی دا خواه دونبانی عمله کئی تاسو بدلتا نا دا خوش بمباری و بمباری کئو چه شو روش و جو و و او کفار او ماته غواړه او تختې شوره او میدان خوش شو مسلمانان فاجو الله فطر نصیب کا پدات غوښته د عبد الله بن جویب رضی الله تعالی عنہ د قیادت لاندې چې کومه دسته و نصالکان وي چې جنګونه مسوږو غټلو قادران هغه یو تخلیل مرادي شکه د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی و طعیم و نبی اسلام حکم دی جن گدا او عبادت دوله مخه او په یو کې موږ راقدره غزیدو زیادت مشتا هغه وینم نو موږ مسلمانان اگر غنیمت ټولې هم د زبر ناشو نو قسم څه کو شو هغه د مسلمان نو او د کفارو د قیادت جنگ قیادت هغه کول دا خبر یاد وساده چې عبد الله او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په خپل زندګۍ کې څل جنګونو کوي د څل جنګورو سردار پادشي ودی او یو نه لري وایره صرف وسلې کې دی نو څنګه ووکه چې شګس او وتفدیدل او یکاتر چې عبد الله بن جوبیر رضی الله تعالی عنہ مرګ لري کمشي وی دي نو ډېری بل طرف راټاو شو او باغېدا شابه حمله وکړه رضا عبد الله ابن جبه رضی اللہ و تعالی عنہ او سمرغری ولا شهیدان کل او هغه ماځه قبضه نو دعا هغه زنه بمبارک نبی علیہ السلام او صحابه باندې شروع غه هغه د جنگ په مور کینو هغه وو اصله کی غوډوی د پهوارن دغه مال غنیمت پادشو هغه راځه مخولو او دکه کی د نړیې د اسلام خون مبارک شهیدان شو حدا پیغمبر رضی اللہ و تعالی عنہ شهید شو تقریبا یو او, او, او یا او یا دوا یا صحابه باګه کې شي ډېر نص قرآن أغيله اشاره کوي و اس غداوته من اهلک کله چې سار وختي وخته تداخل کورنا غداوته من اهلک ته کورنا و دې سار وختي احادیث په غرازي چې نبی رسول الله ما صفه نوي او قرآن وی اشاره کوي تضیق وغواړو کېږي نبی رسول الله د مدینه منوره نه ما صفه او شفه ده میدان جنگ کیوکا ده سار وقتی اللہ نباسی دوانو بانیوم اللہ دے ده قورن لالو ماسرحینا شفه و خود کیوکا او سا هری مسلمان اللہ جنگ پروگرام برابر کرد و از غ من احلی کا اغا وقت او کلچی سا هر وقتی ودی ترقفن قورن تو باوی المؤمنین مقاہ لدن چې چی جوڑولی مؤمنان تمرجی ده بار ده جنگ او ک تاسو بدل تنااسې ک تاسو بدل تنااسې زکه جنګ کی ټول خلک جن نه کوي سبا جنګ غي سبا دفاع غي سبا میدان حفاظت کوي دانګي ټولی او روبټي ور نظر راځو پلاټن کوبه خالي کی نن ناس خسان و جن کوي سر خسان بدا خل مرغ دفاع غي سر خسان و خپل جماعت داغي دفاع کوي اللہ و اللہ و سمیعن حلیم اللہ او ریدن کے دے اپو دے ستا سبا ملا از ہمت طائفہ تانیم قلچ کا سکو اغدو ڈلو منکم ستا سنا انتب شلا ناچ کی رسو شید جہادنا واللہ و ولیو ما اللہ محاو دے وعلى الله فليتوكل المؤمنون اوه از ګل الله باندې ځان دي وساري مومنان دا اشاره او ګاجن یو هغتا ولا قد نظركم الله ب بدر الله با ستاسو انداد کړو په بدر کې په بدر کې کی کلا جنگی بازار جوړو شو لومبنه مارکا د مسلمانانو د مومنانو او د ابو فار والله څنګه رمضانو دیم کال له هجرتو نبی رسول الله اعلان له اوسه چې ابو سفیان د اوغنی که کابلی سرا د مکی دا مکیم و عظمی تاجران و سردی اغیی مکیم و عظمی تراشن و دی او اخمال و دی او تو قدر یملوکا ریس صحابه را جمع او صحابو که اوئی چې دا که کچن دی بصوفیان سرده کابلی دی غیر مال حال دی و سرده اولاو ندیسو په دغه وخت کې جاسوس خبره ابو سفیان دا رسوله چې نبی له سلام په تاسو حمله بندوباس کوي اوستا ستاله امیز ابو سفیان په خیال سره او غذرلار په دره کا او په کوم لار یې هم د دې ته راتو او او د دریا غاړیو او او یو تیز ازبانه سره ابو جهل پس مکیه ته ولې پیغمبر اسلام به موږ حمله کوي زه موږ مدد تراشه ابو جهل زر کفار لغکر راجمقم چې دا درس موږ د قرئه ووфта چې کله موږ د جګاو او د بنشتو نابو روان شو د نبی اسلام مقابله تا د بدر مقام باندې دوه ډلې محامخ شوې الله پسیر بانی نبی علیہ السلام دو رئی کتا بابو صوفیان باندے ام لگین ام ستافر تھارا دابو جہل سر جگڑکی ام ستافر سکانی آمی دا دس دینو صحابو دا فخوا جمع بابو صوفیان ام لگو تکا غصر وصلنیشتا مال بڑیر ملوشت رس سورے انفال کی بیار آزی واللہو یو حق تل حق اللہ حق ثابتی دابو جہل فتح اللہ کے لئے اشارت کی. الله مسلمانوں الله فتح ور کا الله کې اشاره کوي ولکد نصرکوم الله په بدرن الله امداد کړو استادو په بدر کې وانته ما ذلہ او تاسو کمزوري وای په دیوار د تاسو سامان قطق الله لعلکم تشکرون بس گئی دی شکر یې کوي دا الله نه دې لپاره چې تاسو شکر باسي دا الله استغفر للمؤمنین قلشتا سو المؤمنانو تا علی یک پیاكم آیا غافی نه د تاسو الله انده خبره یمدکم ربکم بصلاۃ آلاف من الملائکه منزلین چیمداږی الله بصلاۃ آلاف من در زرا من الملائکه د فرشتو نا منزلین راد رغیدون بلا دا خبر حقدا ان تصبروا وتتقوا کذا خبرو اوزان موسی د خلاف د تیرمبر نانو یعطيكم من خورکم تراب شدس لاسم دستی هاذا جاد امر رسول الله امداد یمددکم ربکم امداد او کی استا ربو بخمسه بعلاف من الملائکه 20000 خورشتي مسؤل مين شاندارې ګوره اول 30000 بیا 20000 تو اعتراض دارات وو چې الله یو خورشترا لګري واډول کوفار لڑي نو د او د 20000 وصول ضرورتو د یو جوابدارې درې پښت او غوري عمرګری ډیر وی نلکی جذبراږي چې ممله کزه مرشما کزه شریف شمار سره کو چې خلک ولاړ وي دغه کفارو په اعلان غو یو عملیات زمونږه مقابله امداد ته د ریزره کساندار وان چې مسلمانانو کې رو پیدا شي را بیل شي الله پرښتې ریزره ریزره فرشتې را لېږه ما چې مسلمانانو قدم وکړي بيارغو چې په دې زورو کسانو زمونږه انداد دغه را را وان دي الله عزت ریزره فرشتې را لېږه ما او جواب دا غیر اعظم کوي او ما جاله الله الا اللہ بشرا لكم الله ندي در ذول دا تصرد غريشتو الا بشرا لكم مجزيره تاسد پارا ولتطمئن قلوبكم او دي لپاره چې موږ مې شي زونه تاسو به به امداد من او منصرو الا من عند الله او نه دي امداد مگر فالله ذو طرفنا العزيز و ذو زوره و الحكيم حكمت العالم سر ليرقض طرفهم من الذين كفروا دي زپارا ذکر کی سی صدا گساونه چکا دران دی او یک بتوم یا ذليل کی دي لرا و ينقلبوا خائبين واقصي دي نا مرادا چې سر هر ورته بلاو نشه څخه ورته وره روان شو دا بي واپس روان شو ليست تک من الامر شيئون نيشته دې تا دارا د فاطمه اختیار اختيار پته خدا الله لاس کې دا هغه ستا لاس کې نه دا او يا ذواليهم يا بهم بنو کې الله بدی باندې او يعذبهم وين هم ظالمون يا بده کفارو لا عذاب ور کې زکه دا ظالمان دي اصل داولله نره شي جن د س د باره کې والله ما السماواې وماافارله د تعدار اغ مغنوک چې برس م ک او قد از مکوې دي یا غفر ل شاء چعل چې غغشي بخنه کوي ی او زهها پور کي جاه چې والله او الرحيم الله د بهفونېومروبان ده وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آلِكَ من حالکه کله چې سهار وختې تلاړی د خپل کورنا توګ ممنی نه چې جوړول د موومه والله مقادن لل ک تعاللی ځونه دبار دجمعم والله سمیالیم الله ړون ک وکه ا حممتط فطي کله چې کسوکوو او خاص با اللہ بھانی زان دی اصفاری مومنان و لکد نصر ربم اللہ ببدرین اللہ امداد کرو استاسو بجنگ بدر کیوان تم عز او تاسو اکم زوری په اعتبار د ساتو سامان سرا و اتقو اللہ و ینگ دا اللہ نالا لکم تشکرون دید پار اتاو شکروبا سید اید تقولو للمؤمنین کله چې تاسو موام نامته الله ایکفیکوم نه د کار تاسوله ان دا خبره یو من دوکم چې انداد کې یا مضبوط کې رکم رستاسو اعاله ب فدررس سره من الملای ک د دفرشتونونه منزیې رالیګې شوي بالا ب دا خبره رتیاه ان تصویرو د تا اوصورو وزان کو وياتی کوم او را بشي داله من فور سنااسپ جوش در جوشاه هذا چې داې یونتیز کوم چې دادو کوص سراب ح عالا بزو زرپشت سره م من نشاندارري ومااج علىله غ الله او نه د ګزول اللهپار دا تعداد د فرشتو الله بش را لکوم مګزیې تاز دپاره، ت نه بِهِ کوومې او د دپارج مطمن چې ستازونه پهدي ومنصر الله من نندله او د انتات مګ د اللهله طرف نه ال حزی ز حاک چې زورور مدالله دی لکوپ منله نه کوروې دپاره چې کټ کې سی ص دا ک چې کارران او یخ یا ذلی کی لله په ی کلی بخائ سواپشيدي نه مراده ليس لك ان شرط الا من الامر فصدق ذا فتنه سي اختيار من الامر فصدق تجمع سي اختيار او يطوب عليهم او يا بمهربانك الله بدي او يواسبهم يا بعذابك بدي دام كل نوم زال ظالمان وخاص لا لا طالب دار يا مخلوق شي برك يوقتا کې وقدر شنو کو کې بايغ ويرول ميشاء او الله مخنه کوي چاله چوغه شي او يوزب عذاب ور کوي چاله چوغه والله غفور رحيم الله دې بخون کې عمر و باد الحمدلله او زه کوم راته